Tinerul are aerul unui împiegat de minister Redingotă de camgarn la trei butoni, cravată strigătoare, pantalon de culoare a oului de rață leșească și pălărie cilindru El urmează cu încredere pe femeie care intră cu pasul hotărât La totul Bonjour! Bonjour! recomandă-ți să-ți apopească lui Saba de la Caimata care a dărâmat o parte, când a făcut bulivardul nou, șefiu meu la a epopesc. Poftiți, lați loc. Oh merci, merci. Vă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 E, nu te mai faci cu mița de care ai divorțată o dumneata, e, e, care i bă? divorțat o dumneata de Procopoiu de la Ciulnița. Ah, Madame Zaharidi! <grijină> da, așa te <de> învață! Zaharidina! <grijină> pardon! Oh, Am gustat de dimineață niște angherică de casă, Ca nu știu ce purdaină cum venea de cum m-am sculat, pardon, de la stomac. Uh, și afacerea dumneavoastră e pentru... Lasă, un... lasă, lasă, că îi spun eu! Eu i-am spus! Lai nu face pentru tine, dar el nu, a murezat, n-ai ce-i face, nu no, și nu, că se omoare dacă nu-l lai. E, ai văzut acum în Pori a tinereții, domnule, n-ai ce-i face. Asta e al tinerilor, datul. Uh, da, angelica! Focul, da, Să-mi dai o sticluță, să-ți aduci și dimineața, ca angelică de casă. Da, e în teribil! În e teribil. sfârșit, în sfârșit cum stă chestia? El la e. Lasă-mă micuța, lasă să spui eu. Eh, poftim, spune, da? Eu vreau să divorțez.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 Bărbate, de unde nu, își ia și pleacă, iacă! Bine, pleacă, dar femeia urmează, trebuie, are chiar datoria să-l urmeze! Ha -ha, oh. Să poftească! Iacă-i vine lui poftă, să meargă în, acolo unde a încercat mutul Iapa! tocmai acolo unde tot spune la universul că se bate, zice, cu englezii, boieri, ăia. Aia. <laughs> cu boieri, aia. Ah. Ce fel de boieri ai dracului or fi și ăia. cu tei ca la ffl <laughs> Să meargă după el Să vă ziua pe dracu Băi, război ăla Ce te joci, sațu Nu-i caută ei că e fata lui Popa Petco, nu? Da, da, da Da, uită mă Angelica Da, ai înțelegut unde bate vorba Tarsiții prioteze, nu? Lasă-te, rog, Cocoană Lasă-l pe lui să răspunsă la întrebări Altfel nu poți ziza speța Da, da Mă rog, să vedem. Na. Ce plângeri pozitive și întemeiate pe probe putem să aducem contra soției noastre? Băie, ce? Cum? Cu martori? Ce-or să spuie? de exemplu, martorii? Ei, bravo! Dar dumneata ce treabai? Să înveți ce să spune, nu? Că martori găsim noi. Mai întâi, domnule avocat, eu vreau să dau divorț, fiindcă nu mai iubesc pe dumneai ei Dar dacă dumneai ei te iubește pe dumneai ta Fie el luxoasă și... Da, amici um, ce te cred, dar asta nu sunt motive Dar jur eu, ca mama lui e, e, Putem să dovedim un adulteriu? A. Înțelegi ceva să zică un adulteriu, domnule? Ești că mi-ai plăcut aici? Apoi nu e așa cu coană Știi cât e de greu să stabilești elementele pentru proba legală a adulteriului Ei bravo Dumnei ei, domnule avocat, am martori Umblă toată ziulica pe la tantele ale dumnezeu. Știu eu ce face dumnei pe la tante ale dumnezeu, Că dumnei are vreo patru tanti. Oala, ce spuițață, nu zici cinci Banca șase, pe răduleasca, pe popeasca, pe ioneasca, pe otopeanca, pe hurdubilu pe pe popeasca ailaltă, al lui machi, al popei, al zanfirachei, de mai zice și am potrofago, că a băgat spaima mala, uite așa cu patacele și cu cu un cap. Când ful la alegeri, dar spar capul, bietul, guță, băncuță, fiindcă nu vreau omul să fie cuot, ăștia de venitere la putere. fi s-ar fi stârpit să mânca deliberat, auzi, liberali, să ne norocească o lume de să hrănească o bucată Ce ar face acum politica? Lasă, mama, lasă. Lasă, cocoană. E, nu las! Nu vreau să las! Că dacă n-am mai avut alți copii și să-l văd neanorocit care nu mai pe. E vorba dar de a aproba că lipsește de la cea mai sacră datorie conjugală, dacă... Da, ai ah, ai cunoscut-o dumneata pe masă, Ce pramatie, ce catifea, s bă... Bă, oh. Bă, oh. Bă, mai, mai rămâne e? să găsim altceva, te insultă vreodată... Oh. Oh.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 Să-i moștenire când o că bețivul Cădărușea și datorile de la moartea vârătorului unde bea toată ziua și toată noaptea pe catastiv Și joacă tabinet cu ginerisul și cu alți pânzurați Cu ginerisul de... Cu tache hengherul Care are antiprize de flașnetă în Popatatu Și iarna, ei mor cu olteni Lasă, mamițo, lasă! nu mai dă mâna pentru ca să țiu nevastă fără zestre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 Cu ocazia bugetului da, Care am devenit da. suprimat pentru 1 aprilie uh -huh. A, Și ce salariu avea? Mare cu sare. avea și el 150 de lei pe lună Și la suprimatere Cu 150 de lei ai lui O să se procopsească statul În mațe să le stea îi, 150 de franci La suprimatere că l-a însemnat Ampotrofagul Supremale ar Dumnezeu Luminițele ochișorilor din cap -ajungă Să ajungă să-i văd orbesc pe toți Cu mânușița întinsă pe stradă la clemențe la colțul lui Butculescu, l-a suprimată rău... Pănașele, la dejun! Uh, în sfârșit, mai veniți zilele astea pe la mine, ne vom mai consulta, poate că găsim ceva. Ah, nu cumva ai vreo scrisoare de la soția Dumitalei? He, he, câte? De când rata amor? Ba, am vreo trei, de când eram asta toamnă cu domnul inspector trimis în anchetă în Dobrogea.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 Ia poftiți, luați loc O, oh, Dumneavoastră Sunteți fica părintelui, domnișoară? Oh, nu sunt domnișoară, domnule no, mai e de trei ani, domnișoară, bia fat S-a adus de mult bunul ei Acum că gândim dacă o vrea maica precista Să divorțăm Damă care va să zică Damă da, domnule, damă Așa tânere. De câți ani, damă? Am împlinit 18 la 2 decembrie chembrie trecute. La 2 decembrie, da. Așa tânără? La Sfântul Proroc, avacum Avacum, da, așa tânere. Și fără noroc? Fără noroc, da. dumneata Haide-te, ia, dacă n-a vreo maica domnului am venit la dumneatale La mine Pentru ca să o divorțez. O divorțez Și Helbet Cunoaștem și noi filotimia obrazului <coughs> Al dracu am răgușit e, Sfintele sărbătate e, Slujbă multe. Al dracului și lumânările proaste <coughs> Fac fum Părinte, nu luați o cafea, doamna Nu ia o dulceață, bomboane oh, Mersi Dacă ai fi bun, mai bine un pahar de venișor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 Oh. Lui <laughs> vorba, mai băut un mă, el pe la Hanul Roșu De gustai un pelin la bărăție La Andrei oh, La Andrei, da, e, da de probă pentru ca să vă 3 kg. Am adus conașule Părintele servește vinișorul, da? Da <laughs> <Hai. laughs> Mi-am uitat pe acesta. Păftiți, doamne, o pe mea. O, Poponax! Da! Parfumul meu favorit. Și al meu? Și al doamnei tale! Strașnic că nu-i păcat dacă mai torni unul. Aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, pe când avocatul pledează cu multă volubilitate, foarte încet și de aproape a criviții și dânsa se face din ce în ce mai roșie la obraz, fără să răspundă, părintele scoate din buzunar un țăr, pe urmă ia de pe masă un prespapie care reprezintă bustul lui Ciceron în bronz, ține țărul de coadă, culcat pe marginea biroului și îl bate bine cu capul bustului să-l fregezească. Este o situație de nemerită care merită a fi fericită. Eu fericită! A, strașnic venișor, și noroc cu țârii! Așadar, să vedem ce motive putem invoca! Ce motive? Ce, ce, ce motive? De... A, o despart eu că sunt tată și face bună! Nu mai vreau să o las să trăiască cu un pârlit, cu...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 Doamne, da. afacerea dumneitarie e ca și terminată, motivul este găsit. Ești ca și divorțată, îți dau parola mea de onoare. Te rog să ai toată încrederea în parola mea de avocat. Te divorțez cum mă văd și te vezi cu cea mai mare urgență. Merci. Ce este? Conașule, a venit bocoana aia și cu său care au fost loră ieri. E, părinte, doamne, vă rog... Iute, treceți dincolo în salon. Iute, vă rog, e cineva care are o afacere. mai câteva clipe, vă rog. Vă rog foarte mult. Eu sunt și cum virețat să vă anjur! Bine că ați venit! vă așteptam Chiar acum am pomenit de dumneavoastră! Să mă îngropie! <laughs> da, eu sunt ghisaam eu adineaut! Eh? De ce ne facem? că băiatul n-a găsit ghisaul n Pe Pesemne că e elefant, nu-i? E capabilă! Da, e, nu. Ce se aude acolo? Cine pocărește uh, Nu, e feciorul meu. Eh, și cum ziceam de scrisori? Cocoană, nu mai este nicio nevoie de scrisori. Cum? Am găsit eu alt motiv mai puternic decât toate. Afacerea fiului Dumitale este ca și terminată. E ca și divorțat. Pot să-ți dau parola mea de onoare. Ce-mi dai? Ei, nu! Parol, să mor! Mă rog, dumneata ești un caragios? Cum, domnule? Lasă-mă să-i spravesc Ești un caragios, ori ești serios, cu să te desparți Serios, domnule? Dar e iar bocanul dincolo uh, uh, Bine, stați, puțin. am pe cineva în sală. Da, să-mi aprindă o țigară, e un chip Ui, Ia-te, uită, am mâncat cineva țiri pe masa avocatului uh, Uite ce e Da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 Ată-te, <gătă> mamană ah, Care va să zic da, că v-ați hotărât, rășit nevastră Da, sflobod Da, păi lach să fie căbroaște Lach că curaște-n Ce sfâțață Lach, stau-și de-n gura, prostule uh -huh. Gurița mea ai. Gurița dumitare Acum ne-am înțeles, lăsați mofturile Care va să zic că este hotărât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 Să-ți dea dumneavoastră u <grijin'> Ubată-te norocul uitați m am adus sticluța cu angelică E teribilă pentru stomac și pentru farol Să mor Scrie Unda? Domnule președinte Unda? Unda? Unda? Unda? Subsemnații Unda? Unda? Numele dumitale întreg Unda? Ce Frumos. Le dictezi dumneata, domnule avocat. Ești! ești... Un cerc ca asta e tot ce poate fi mai bun la vinișor. ha <laughs>